Принцесата и дракона. Това е приказка за една принцеса. Но не се заблуждавайте, тя не чака чаровния принц, който да я спаси. Тя била различна и притежавала боен дух. Живели някога крал и кралица, които купнели да имат дете? Затова отишли в Омагиосената гора, при еднорога, който изпълнявал желание. О, велики еднорог! Дойдохме да получим благословията ти. Моля те, да дари сте ни с дете. Ще бъдете дарени с момиченце, което ще изпълни живота ви с щастие. Еднорогът изпълнил тяхното желание и много скоро кралството се здобило с принцеса. Кралят и кралицата били много щастливи. Детенцето ми на река Вайлет. <ръква> Принцесата била обучена във всички военни умения при същи за един принц. Хомна езда, бойс меч, как да се защитава и други. Упражнявала се непрекъснато и се хранела здравословно. семейството на принцесата живяло мирно и спокойно. Докато един ден, Тайн пратеник донесъл на краля новината, че съседното кралство е нарушило мирния договор и е на път да нападне тяхното. Цялото кралство било обеспокоено, защото нямали достатъчно войска, която да се бие. Кралят не бил вкрепко здраве. Принцеса Ваялет чула кралицата, която говорила с краля. Трябва да поискаме помощ от крал Том. Войската му ще ни помогне и ще спечелим войната. Безнадежно е. Вражеската армия е толкова силна, че дори и тази на крал Том не може да ни помогне. Но трябва поне да опитаме. Права си, кралице моя. Тръгвам още утре, сутринта. Татко, ти не се чувстваш добре. Ще отида да повикам армията. Вярвам на дъщеря ни. Нека тя отиде. Така да бъде, принцесо. Войската трябва да бъде готова за всяка атака, докато ме няма. Генерале, живота на краля и кралицата са в твоите ръце. Разбира се, принцесо. И така принцесата взела меча и щита си, качила се на коня и потеглила. Докато пътувала, спряла в едно село. Там един селянин ни казал нещо много странно. Не можеш да преминеш отвъд планината. Там в една пещера живее огнен дракон, който ще те изяде, ако минеш покрай нея. Много смели мъже и войни не се върнаха. Не се страхувам от нищо. Ще прекося планината, без значение какво има там. Драконът живеел там от хиляди години, но никой не го бил виждал. Земята в близост до пещерата била изгорена от огнения му дъх и наоколо не растяло. Смелата принцеса решила да се справи с дракона без уражие. Благородни, драконе, аз ти донесох Цветя, ще ме пуснеш ли да пренощувам в пещерата ти, за да продължа пътуването си на сутринта? Трябва да спася кралството си, за да не попадне в ръцете на един тиранин Тя навела главата си и помирисала букета била толкова развълнувана от подаръка, че се усмихнала на принцесата. Аз съм Фиона. Ти си много силна, също като мен. И си първата, която е толкова мила и ми носи подарък. Бъди мой гост! През нощта разказала на дракона своята история. На сутринта принцесата напуснала пещерата. Обещала, че навръщане след два дни ще се отбие отново. Благородни крал Том, кралството ни е в опасност. Нождаем се от армията ти. Ще ни помогнеш ли? <съща> Глупаво момиче! Моята войска също ще нападне твоето кралство! Ще видиш как ще изгори кралството ти. Кралят я е пленил и затворил Федакула. Не трябваше да ти вярвам. Пусни ме. Ще съжаляваш, когато изляза от тук. Но кралят изобщо не подозирал какво го Фиана Фиона, тук! Да, заедно сме. Фиона изръмжала от гня и издишала огнения си тъх. Кралят и войската му паднали в краката ѝ. Принцесата заключила чичо си и заповядала на армията да стигне до замъка. Да тръгваме, Фиона! Скъпа принцеса, не сме виждали толкова храбра принцеса като теб. Готови сме да се бием заедно с теб. Принцеса Вайалет се върнала в дворец с войската. И издъбила във война! <сък> така бя да спасила кралството, краля, кралицата и главнокомандващия. Кралят и разказал как всички войници са избягали и само главнокомандващия се върнал да се бие и бил пленен. Е, Питър, помислили ли каква награда искаш? Не аз, а принцесата спаси кралството и нас самите. Аз се възхищавам и прекланям пред нейната смелост и храброст. Бих искал да се оженя за принцесата, ако и тя го желая. Какво мислиш, дете мое? Моля те, татко, много бих искала. Той спази дадената дума, без да се замисля за живота си. Заради твоята храброст и смелост ти даваме принцесата и половината кралство. <ръзвут> <ръзвут> <ръзвут> <ръзвут> <ръзвут> Питер и Ваялет са оженили и заживели щастливо. Заедно управлявали кралството. Но чакайте, Ами дракона, е, Фиона се върнала в своята пещера, където било нейното място и повече никога не наранила никого. Отглеждала светя около пещерата и била щастлива с малките си дракончета. <съща>